Hii ni idhaa ya Kiswahili ya sauti ya America VOA kitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Khadija Riyami na mimi ni mkamiti Kibayasi. Tukiwa karibisha katika matangazo yetu ya leo jumanne Mei kumi mwaka elf mbili moja. Katika matangazo yetu ya leo tunaripoti huko nchini Kenya kufuatia kukamatwa kwa watu watano wa Gaidi baadhi ya wazazi katika maeneo ya Pwani nchini humo waingiwa na wasiwasi kutokana na juhudi ambazo zinafanywa na kundi la kigaidi la Alshabab kuandikisha vijana Tumeingiwa na shaka hili ni jambo ambalo limetutia shaka na ni jambo ambalo hatuwezi kulifumbia macho Na huko Zanzibar waathirika wa kuchomewwa sehemu zao za biashara na makazi yao waelezea ya kilichowasibu ataalipokuja kuchoma moto mimi nilikuwa ilifyepo ataanza kusema kuwa oo wabara muondoke sasa mtaondoka kama mviji lazima leo kuchome mabaada moto Hizi ni baadhi ya habari tulizokuandalia hivi leo jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu ya leo lakini kwanza ni habari muhimu za dunia Afisa mmoja wa Marekani anasema Pakistan karibu itawaruhusu wa Marekani kuwahoji wake watatu wa Osama bin Laden ambao walikuwa na kiongozi wa Al-Qaeda wakati alipouawa nchini Pakistan wiki iliyopita. Wanawake hao wamekuwa kizuizini nchini Pakistan tangu shambulizi la Mei mbili lilofanywa na makomando wa Marekani. Mafisi wa Marekani wanasema mahojiano pamoja na ushahidi uliochukuliwa kutoka kwenye maficho ya Bin Laden huko Abbottabad yanaweza kutoa maelezo muhimu kuhusu mtandao wa Al-Qaeda. Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan imesema leo kwamba bado haijapokea ombi rasmi kutoka Marekani la kutaka kuzungumza na jamaa wa Bin Laden. Rais wa Sudan Omar al-Bashir amealikwa kwenda Uganda nchi ambayo anaiepuka tangu alipofunguliwa mashtaka mwaka 2009 kwa shutuma za uhalifu wa vita huko Darfur. Shirika rasmi la habari nchini Sudan linaripoti kwamba Rais wa Uganda Yoweri Museven. amemwalika Bwana Bashir kuhudhuria sherehe za kwa pisho kwake kuchukua uongozi wake kwa muhula wa 4 siku ya Alhamis mjini Kampala. Taarifa haikusema kama kiongozi huyu wa Sudan ana mipango ya kuhudhuria. Bwana Bashir anatakiwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ambayo inasema aliongoza kampeni za mauaji, ubakaji na uhalifu mwingine huko Darfur ambako wasio wanapigana na serikali yake tangu mwaka mbili na tatu. Watabiri wa hali ya hewa nchini Marekani Wanasema mto Mississippi umefurika katika kiwango cha pili kwa ukubwa katika historia ya mto huo katika jimbo la Tennessee baada kuleta mafuriko katika maeneo mengi ya Tambarare kama taarifa hii ya mwandishi wa sauti Amerika inavyosema Maelfu ya wakazi katika majimbo kadhaa yaliyopo kando kando ya mto Mississippi wamelazimika kuzihama nyumba zao huku mafuriko yalosababishwa na mvua na theluji inayoyeyuka yakiwa wamefika katika viwango ambavyo wa havijawahi kuonekana katika miaka mingi. Msemaji wa Idara ya hali ya hewa ya Taifa Christopher Vaccaro aliambia South America kuwa mto Mississippi umeongezeka kwa mita 14.5 leo karibu na mji wa Memphis, Tennessee. Alisema mto huo unatazamiwa kuongezeka zaidi baadaye hivi leo. Rais Barack Obama tayari ametangaza dharura ya maafa katika jimbo la Tennessee, hivyo kuamrisha misaada ya serikali kuu kwa jimbo hilo. Jimbo la Tennessee pia lilipigwa na dhoruba za vimbunga mwezi uliopita. Rais Obama pia ametia saini msaada wa dharura kwa majimbo mengine aliyokumbwa na mufriko kama vile Louisiana, Iowa, Kentucky, mizuri na Mississippi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Sauti Amerika hapa Washington DC. Mahakama moja ya Misri imemhukumu waziri wa zamani wa utalii nchini humo kifungo cha miaka mitano jela kwa kosa la rushwa. Vyanzo vya kisheria vinasema mahakama moja ya Cairo imemkuta na hatia Zoher Garana hii leo kwa makusudi kutumia vibaya fedha za umma na kwa ruhusa biashara wawili kununua ardhi ya taifa kinyume cha sheria. Wafanyabiashara hao pia wamehukumiwa adhabu ya kifungo. Garana ni waziri wa pili mwandamizi katika serikali ya Rais wa zamani Hosni Mubarak. Kokoto na hatia rushwa kufuatia ghasia dhidi ya, ya serikali ambazo zilipelekea bwana mubaraka kujiuzulu wadhifa wake mwezi Februari. Jeshi la Sudan Kusini linasema watu wawili wameuawa katika mapigano kati ya wanambaga waasi na raia katika jimbo la Warrap. Msemaji wa jeshi Philip Aguer amesema leo kwamba mapambano yalitokea wakati waasi waliposhambulia eneo moja la mifugo na kuua watu 34 na kujeruhi 45. Anasema wafugaji hao baadaye walifanya shambulizi la kushtukiza kwa wanamgambo na kuwaua wote 48. Aguer anasema waasi waliingia Warap baada ya wanajeshi kwa saka eneo jirani la Jimbo la Unit wiki iliyopita. ya huko sudani Kusini zinaongezeka na zinaongeza wasiwasi kuhusu uthabiti wa eneo wakati Kusini ikijiandaa kwa huru, kutoka kaskazini hapo julai 9. Mnaendelea kusikiliza ya kiswahili ya sauti ya America VOA kitangaza kutoka Washington DC. Naam, na habari iliyobeba uzito wa juu hivi leo ni huko nchini Kenya ambako washukiwa mag wa magaidi watano wa fwaso, wa Makundi ya Al-Qaeda na Al-Shabab wametiwa nguvuni wakiwa na vifaa vya kutengenezea mabomu washukiwa wa hao walikuwa safarini wakielekea Somalia na kufuatia kuwao kwa kiongozwa mtandao wa kigaidi wa Al-Qaeda nchini Pakistan hali ya usalama nchini humo imeamiarishwa katika maeneo mbali, mbali ya Afrika Mashariki pia mwandishi wetu mweki na anatupasha zaidi kutoka Nairobi Kulingana na kikosi maalumu chakpambana na magaidi hapa nchini Kenya, watu waota 5.1 pamoja na wanafunzi watatu walikamatwa wakiwa na vifaa vya kutengeneza mabomu. Duru za kiusalama hapa mjini Nairobi zasema watu hao wanazuuliwa hapa mjini Nairobi na yasemekana wamekuwa wakifanya mazoezi ya kigaidi hapa nchini Kenya. Walikamatwa wakiwa kwenye gari la usafiri wa abiria la matatu na walikuwa safarini kuelekea kwenye mpaka wa Kenya na Somalia kati yao walikuwa ni raia moja wa Yemen Azizda Abdullah Azur na raia kutoka Syria Abdul Allah Mohamed. wanafunzi lio kwa wanasoma katika shule za upili za Mombasa na Kwale na kwa hivi sasa wanahoji wa zaidi hapa mjini Nairobi vile vile katika muda wa siku kadhaa zilizopita wa kundi la alishababu ambalo limfusi wa mtandao wa alkaida limekuwa likitoa tisho la kuishambulia nchi ya Kenya kutokana na msimamo wa serikali wa kung'a mkono serikali ya mpito nchini Somalia Vijana wa Kiislamu katika maeneo ya Mombasa na Pwani kwa jumla wamekuwa kisajiliwa kujiunga na makundi hayo ya al nchini Somalia. Na siku mbili zilizopita maimamu mjini Mombasa walitaja misikiti mitatu wanaoshuku inatumbiwa na makundi hayo ya Kigaidu kuwasajili vijana hao kutoka Kenya. Vijana wa Kiislamu katika maeneo ya wa Pwani wamekuwa kisajiliwa kujiunga na makundi hayo ya kigaidi na wakati mwingine wanauawa bila familia zao kujua jambo hili limekuwa likifanyika kwa siri bi Saumu na siyo yeye nani alimchukua hapa huko likonya akampeleka kwa sababu baada ya wiki mbili ndio tukajua yeye kule hayuko katafuta yule lenga somo ameenda na makundi ya Kiislamu tabia mbaya ni mtu wa jini lazima tuwajue sisi ameenda na wanacho la Qur'an lakini kumbe baada ya kwa ashakufa sasa tutapigia sasa siyo amekufa waya amechukuliwa sasa sijaelewa bwana mpaka sasa nikufifisha tumeingia na shaka Hili ni jambo ambalo limetutia shaka na ni jambo ambalo hatuwezi kulifumbia macho. Na kutokana na kuimarishwa kwa hali ya usalama katika mwambao wa Pwani, viongozi wa Kiislamu katika maeneo hayo wanazidi kulalamika ya kuhusu kuangaishwa na maafisa wa usalama. Njia ya kuweza kuhatishia wa Kenya kuwatia hofu ya kwamba kutakuwa na athari au kutakuwa na harakati za magaidi nafikiri si ndia zuri ya kuweza kuleta amani kwenye nchi bali ni kufanya uchunguzi bila ya kuleta hofu na kutokana na hofu na wasuasi unaotanda katika maeneo ya pwani baadhi ya viongozi wa Kiislamu wameanza kuelimisha vijana wa Kiislamu kujiepusha na makundi hao alshabab yanaoasajili kwenda kupigana nchini Somalia wanaamini ya kwamba vita vya Somalia ni vita vya fitna wala hawezi kuitwa jihad wala na ya vita kama ile haitoi shahid kwa ajili hiyo tugenasi vijana wetu ambao wanadanganywa na kwa Somalia ya kwamba vita ambayo inaendelea Somalia si ya jihad wala si vita vitakatifu wasidanganywe wasijiingize balaa hiyo wafuasi mtanda wa mtandao wa alkaida wameongezeka katika maeneo pembe wa Afrika hususan Afrika Mashariki muaiki kwenye sauti ya amerika nairobi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 Kumbuka, maoni yako auswali ni sharti ya husu matangazo ya leo hii. Tunataka kupata ujumbe kutoka kwa wasikilizaji katika nchi zote za Afrika Mashariki na Kati. Naam, unaendelea kusikiliza sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Mabomu ya NATO yameutikisa mji mkuu wa Libya Tripoli hii leo, huku waasi wakidai kusonga mbele katika eneo la Magharibi mwa nchi. Shirika unasema mashambulizi ya anga huko Tripoli yamelenga eneo la udhibiti wa kijeshi na kituo maalum ambacho kiko chini ya udhibiti wa majeshi yanayounga mkono serikali. Maafisa wa eneo wanasema moja ya mabomu yamepiga kwenye jengo moja lililokuwa linatumiwa na idara ya upelelezi ya jeshi. Maafisa wanato kwa mara nyingine Walikanusha kuwa wanamlenga kiongozi wa Libya Muammar Gaddafi, lakini shambulizi moja lilitoa moshi mzito kutoka eneo moja linaloonekana kuwa la Gaddafi. Wakili wa rais wa zamani wa Nija, Mama Tanja anasema mahakama ya rufaa imetupilia mbali mashtaka ya rushwa dhidi ya mteja wake na imeamuru atolewe gerezani. Mwanasheria Sule Umaru amewaambia waandishi habari katika mji mkuu Niami hii leo kwamba mteja wake ataachiwa hivi karibuni. Bwana Tanja aliondolewa madarakani katika mapinduzi ya kijeshi mwaka jana baada ya kubadili katiba na kujiongezea muda kukaa madarakani. Baada ya kupinduliwa utawala wa kijeshi ulimshutumu rais huyo wa zamani kwa wizi wa fedha za umma kiasi cha dola milioni 125 tangu alipoingia madarakani mwaka 1999. Rais wa Chad Idris Deby Ameshinda muhula mwingine wa miaka mitano madarakani. Baada ya matokeo kuonesha ameshinda kwa asilimia tisa ya kura katika uchaguzi wa rais mwezi uliopita. Maafisa uchaguzi jana walitangaza matokeo ya kura za April 25 ambapo bwana Debi alitarajiwa kushinda kwa idadi kubwa baada ya kundi kula upinzani kususia uchaguzi. Viongozi wa upinzani wamesema jana kuwa hawayatambui matokeo. Mmoja wa viongozi wa upinzani Abdul Wadai Kamuge amefariki jana akiwa na umri wa miaka 72, 72. Alikuwa spika wa zamani wa bunge na awali alihudumu kama waziri wa ulinzi bwana debi. Maafisa nchini Afghanistan wanasema mamia ya wanamgambo wa Taliban wamefanya shambulizi kwa polisi katika jimbo la Kaskazini Mashariki la Nuristan. Maafisa wapiganaji mia mbili wa Taliban wakiwa na bunduki na magruneti ya roketi walishambulia kituo kimoja cha ukaguzi cha polisi huko Parun mji mkuu jimbo hilo. Maafisa wasiopungua wawili walijeruhiwa na shambulizi inasemekana lilikuwa linaendelea. Shambulizi la leo ni la pili kubwa kufanywa na majeshi ya Taliban kwa serikali ya Afghanistan katika siku za karibuni. Jumamosi Taliban walifanya mlolongo wa mashambulizi ya mawaji kote katika mji wa kusini wa Kandahar na kuwa watu wasiopungua wawili na kujeruhi zaidi ya ishirini wengine naendelea kusikiliza ya Kiswahili ya sauti ya Amerika VOA kitangaza kutoka Washington DC na sasa basi tukirejea kwenye ripoti zetu ni huko Zanzibar baada tukio la kuchomewa mabanda ya biashara tatu kwa wakazi wa bara huko katika eneo la mchangani visiwani Zanzibar kitendo kilichotokea hivi karibuni na kuacha biashara 40 bila makazi mwenzangu Sandra shomari amezungumza na mmoja wa athirika aliyepoteza makazi na biashara yake bwana Charles Pendeli Nasari na kutaka kujua hasa sababu ya shambulio hilo kilichosababisha hasa wanasema sisi watu kutoka bara muunganoumesha fundika kwa hiyo tuondoke na kama atijaondoka watafungua sasa siku zote nyinyi mmekuwa mkifanya biashara hii sio mara ya kwanza Hili mara ya kitu sasa hivi kwa sababu tunasikiri wamefuilisha wakatukalisha kikao wakatuambia kuwa inabidi turudi kwetu tukachukwe tunarua kutoka kwenye tiki wa mtaa walipotuambia hivyo ikabidi sasa watakwaambia kuwa hatuwezi kumwachia mtu msingi hizo pia madukani kwa hiyo watupe muda tuende tukachukwe wakakataa wakasema hakuna kuata kitu madukani inabidi muamishwe kwenye deska katufuate tu bado tukende tuka, maduka kiaje akaja mzee mmoja akatupikia akasema kwa fakalika kwa watu wanne atakayekua anaenda nyumbani kama watana takuwa amefungwa kwa sababu sheria yetu inapelekea usalii kuja na kibali chio ndicho atakufadili lakini kaja sasa lazima tuongee mara wanapinzana sisi matafiri yaani majina ni mengi sana ndo langa akija kwa maana ndo langa ni hili ole kwamba Mwonyeshe vibali nikirudi nyuma kidogo vibali jani walikunao wauliza Hawakutufafiria kusema kweli amesema tu mkatie barua na vibali vya kuishi hapa Zanzibar Katika hali ya kawaida kweli mtu wa bara anahitaji kibali kuishi Zanzibar Waliwauliza sana hilo wakatufunzia kuwa sisi ndo tunasababisha muungano na kuwepo kwa sababu tuko hapa Zanzibar Mimi mwenyewe naenda Manali Zambia lakini siwaona hali kama hii ya Zanzibar unyanyapaji msibwa naona bora hata aje nisenya au aje mjungu kuliko mtu wa bara kwa ajili ya muungano na wale sana muungano hata walipokuja kuchoma moto mimi nilikuwa nilisipepo wakaanza kusema kwao oo oh, bara muondoke sasa mtaondoka kama mjinga lazima leo tupende mabanda moto nilipojaribu kuwaomba tu tupoe hapa ile nguo ya kuvaa walikataka kabisa kwa kusema leo wabara bara muungano umejea fika na hamkupata hata nafasi ya kusema kwamba labda mtaita polisi jaribu 30 wengine tulikuwa hatuna namba ya polisi kwa ajili ya moto walikuja na 32 na biberisi kwa hiyo moto haukuchukua hata dakika tano sababu wengine wanamwaga mafuta a wengine wanachoma kwa nini mkosemo gani hapo kwa sababu badili na tunaishi watu wengi sana serikali imechukua hatua gani kuwasaidia alikuja mkuu wa mkoa akaja makamu wapili pili wa rais wa kaja ICI akaja, DCI, akaja wilaya wakatupatia mapolo mawidi ya chakula moja la unga na moja la chele na ma, na sukari kilo kumi na maharage kilo 10 hata kutupa hawakutupa msaada wa mafuta wala mboga yoyote na baada ya kuzungumza nao nini ambacho wamesema kama wapiga rai wa, ra, wa rais alisema kuwa tu tunapata msaada lakini mabogaongezewa chakula kesho hata magodoro apijaona nguni apija apialetewa kwa tunaishi katika mazingira magumu sana Nimkanzi wa Zanzibar Charles Pendaeli Nasari Saria kizungumza na sauti ya Amerika kutoka Unguja. Na wakati wowo wa kutokana na hali hiyo, Sande Shomari pia amezungumza na kamishna wa polisi wa Zanzibar Musa Ali Musa na kutaka kujua hasa polisi wana ipi kuhusu tukio hilo. Sasa ningependa kufahamu kitu kimoja. Katika mlolongo haya ma hoteli kuna vibanda vingi vya vya biashara sio nyumba isach ni vibanda ambavyo watu huuza biashara biashara zao na zingine zingi ni vibanda vya wenyeji lakini wao wanawakodisha tu hawa watu ambao unasema wa watu kutoka Tanzania bara kwa sababu watu wa Zanzibar sio wengi wanaofanya kazi za hizi biashara za vinyago au biashara hizi za kitalii katika hizo vibanda lakini wengi wanapata yale mabanda baada ya kukodishwa na wale wale wenyeji sasa kwa mantiki hiyo yale madai ya, ya kwamba labda watu wamechomewa nyumba kwa sababu ya wao ni kutoka Tanzania bara tunajiona kwamba msingi wake ni mdogo kidogo kwa sababu wengi ya mabanda hayo haya. Ya okuponi mchangani ni mabanda ambayo yanamilikiwa na wale wale watu wa animchangani sasa kamishna nimezungumza na mmoja wa watu ambao wameathirika na tukio hilo kwa mujibu wa maelezo yake ni kwamba wale kwa, kwa kichomo walikuja na sababu za kusema kwamba nyinyi mliotoka bara ni wakati wa kurudi muungano umekwisha sasa ni yapi ambayo umeyasikia katika uchunguzi wako Ah sisi kwanza tukichunguza hatuchunguzi mambo hayo kwa sababu oh. maneno yanasemwa na watu wanasemwa vila wanapopata nafasi anasema, anasema, anasema. lakini tukumbuke kwamba ijapokuwa ni kinyume cha utaratibu kwa hivyo limechomwa na yeye kukosa kwa kulala ni likely itatokea hiyo lakini sasa sisi kama polisi ukweli hayo mambo muungano umetisha kitu gani sisi hiyo sio kantini yetu na ala hatuelewi hilo hiyo kwamba kuna watu wamekwenda kuchoma maeneo ambayo watu wengine na tunatuamini kwamba hii haibiia kwamba labda waliochomewa ni mabara hiyo sio mimi na hii sahihi kwa sababu mabanda mengi ninavyojua mimi ni hao wenyewe kuliko hao watu kutoka bara kwa hivyo kuna kitu chengine kilichosababisha hao wa waachome sio hiyo na ukiangalia kama kuna kitu kingine hapa kamishna ni kitu gani hasa ambacho unafikiri kweli kipo hapa ehe ndio hicho ni madai ambayo hao watu ya wapone mtangani kwamba wanasema hawa watu badala ya kufanya biashara za nyago wanafanya na biashara nyingine za ukahaba wanafanya na biashara nyingine za ulezi kwa hivyo vitendo hivi vinashusha maadili yolo katika maeneo yetu watoto wa maeneo yale wanaharibika hicho ndicho kinachodaiwa sasa hatua kama hii kweli ni sawa a bila shaka hilo si sawa na hakuna serikali hata moja ulimwenguni inokubali kwamba watu wachukue hiyo mnoiita mob justice kwamba wachukue sheria mikononi mwao hilo kama nilikuwekwa maneno likuwa lazunguzwe sasa hivi polisi tuna tuna kitu tuna, tunachoita tuna, community policing tunajaribu kila ha, hali kuwashirikisha wananchi ili tuone makero yao tunaweza tukayatatua mapema na liona mimi hilo lingeweza kutatulika mapema kabla hata haijafikia katika hatua hiyo ni Musa Ali Musa, Kamishna wa Polisi Zanzibar akizungumza na sauti Amerika. America. Na, Naam tukielekea huko nchini Uganda basi polisi na wanajeshi nchini humo wameuzuia upinzani usifanye mkutano wao wa hadhara waliopanga kufanya hii leo mjini Kampala. Awali polisi ilikuwa imeonya upinzani kwa haitaruhusu kufanya mkutano wao Constitutional Square uliokati kati ya jiji kwa sababu ungevuruga biashara mjini humo. Hata hivyo upinzani ulisisitiza ni haki yao kufanya mkutano utakapo na walipofika huko walikuta wanajeshi wamezunguka uwanja huo. Mwandishi wetu kutoka Kampala Leila Ndinda anayo taarifa zaidi. Mkutano huu ulikuwa umepangwa na vyama vyote vya upinzani. Rais wa chama cha Democratic Party No Mao, anaelezea maswala waliopanga kuyazungumzia corruption ambayo iko kwenye serikali hii ya Museveni. Mambo ya pili tunaona kama bei ya vitu imepanda juu sana na serikali ya Uganda imakataa kufanya kitu lolote kusaidia watu ambao hawawezi kununua vitu kama sukari, kama chumvi, kama sabuni na vitu kama hivi. Mambo ya tatu kama serikali inashindwa kufanya vitu ambayo wananchi wanapenda lazima tugeushe serikali. Kama hatuwezi kugeusha polisi. Lazima tugeushe serikali. Wakiandamana na wafuasi wao walitembea wakisema We need peace. We need peace. We need peace. Wanataka amani. Polisi ili wafuata nyuma kimya kimya lakini baada ya muda usio mrefu waliwasimamisha na kuwaambia mkutano wao ulikuwa kinyume na sheria. Don't blame police. Don't blame police. I'm very clear. I'm very keen on this Mr. Hey, Olaro no, I have you, no, you in your capacity Yes officer And I Orata. come with that please, please. You, come with that please please everybody here please please Soñana El Depor is Olaro Nabishano haya hayakuendelea kwa muda mrefu. Polisi ikaja na maji ya rangi ya waridi na kumwagilia lakini hilo halikuhatisha. No Batman na baadhi ya wafuasi wake wakaendelea kutembea huku wakishangiliwa na wafanyabiashara mjini Kampala. <tos> Alipofika kwenye lango la uwanja wa Constitutional Square, aliwapata wanajeshi waliokuwa wamejihami barabara waliomsimamisha. Aliwaambia, wear msizi wear msizikunje nyuso zenu." Sisi ni ndugu zenu, nyinyi ni watoto wetu. Mnafaa kuturuhusu kuingia. Tafadhali msitukasirie. Mnafaa kufurahi. Idadi kubwa ya polisi na wanajeshi ikawavutia wananchi na wakakusanyika na kuanza kupiga kelele wakisema wanayo haki ya kuingia uwanjani humo wakisema huo ni uwanja wao na si kambi ya wanajeshi. Baada mao na wafuasi wake kukwamia langoni mwa uwanja wa Constitutional Square, polisi ilimsukuma na kumuingiza kwenye gari lao na kumpeleka mahali ambapo kufikia sasa hapjulikani. wa polisi waliweka kuwatawanya watu waliokuwa wameanza kupiga kelele tena baada ya polisi kumkamata Mao. Nikiripoti kwa sauti ya America kutoka Kampala, naitwa Leila Ndinda. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Na sasa basi wasawa kwa ujumbe wa SMS kutoka kwa wasikilizaji wetu ndio umewadia, Naanza na ujumbe wake shakuru Kokoti wa Iringa. Anasema, "Enyi NATO, acheni kumshambulia Gaddafi na raia wake. Hebu kumbukeni Gaddafi kafanya mangapi? Enyi wanajeshi wa Uganda, kwa nini mnazuia viongozi wa upinzani kuandamana? Museveni acha ubabe, ni baraka kutoka Morogoro." Jamani Marekani waacheni wajane wa Osama bin Laden kwani wana majonzi mazito. Huyu hakusema ni nani. Haya basi mnaendelea kusikiliza idara ya Kiswahili ya sauti ya America VOA. Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia ripoti inayosema Uturuki imeshindwa kuwalinda wanawake na manyanyaso wa majumbani. Hivi karibuni Uturuki ilishambuliwa na ripoti iliyochapishwa na kundi la Human Rights Watch kwa kushindwa kuwalinda wanawake na manyanyaso wa majumbani. Ripoti hiyo imetolewa kati serikali ya Uturuki ikidai kwamba imezindua mageuzi makubwa ya kisheria ili kuwalinda wanawake. Mwandishi wetu Dorian James na ripoti kutoka Istanbul ifuatayo ni ripoti yake. Ripoti ambayo inaonyesha picha kusikitisha kuhusu umalisha wanawake wengi nchini Uturuki ilikuwa na kichwa cha habari Anakupenda anakupiga ghasia katika familia nchini Uturuki na fursa ya kupata ulinzi. Ripoti ambayo imelaumu serikali ya Uturuki kwa kushindwa kuwalinda wanawake. Mwandishi wa ripoti hiyo Gauri Van Gulik anasema licha ya ukweli kwamba Uturuki imepitisha mageuzi makubwa ya kisheria yakiwa na lengo kuu la kuwalinda wanawake imeleta mabadiliko kidogo. There is a credibility gap. On hand, Kuna mwanya wa hadhi. Kwa upande mmoja unaona maendeleo mazuri katika misingi ya sheria. Una kanuni za mageuzi, kanuni za mageuzi ya kijamii. Wameweka yote haya kwa utaratibu wa misingi ya kisheria. Kwa upande mwingine hakuna linalotekelezwa vizuri. Kwa hiyo wanawake hawawezi kufikiria kuwa watapata ulinzi unaohitajika katika hali kama hii ya kutisha. Tuna kesi ambapo polisi huarejesha nyumbani, wanawaambia nenda kwa mume wako. Ripoti inazungumzia utafiti wa mwaka 2009 uliyofanywa nchini Uturuki ambao umebaini kwamba 142 ya wanawake walio na umri zaidi ya miaka 15 waliathiriwa kimwili au kijinsia katika mikono ya waume au washirika wao. Ripoti imekosoa vikali kushindwa kwa polisi kulichukulia kwa dhati swala la manyanyaso ya majumbani. Ripoti inataka mafunzo mazuri yafanyike pamoja na kuelezea madhara ya kisheria kwa maafisa ambao wanashindwa kuwapatia ulinzi wanawake wanaonyanyaswa ripoti ya ugunduzi huo inahusu kesi 40 ambazo mwandishi Gulick anaelezea moja ya matukio ya kutisha sana she showed me her scars on her skull broken skull uh, she broke her leg She has Alinionyesha makovu kwenye kichwa chake, mguu umevunjika. Alikuwa akibakwa mara kwa mara. Mume wake pia alikuwa akimtongozea wanaume. Na alipopata mimba, alikuwa kipigo tumboni mara kwa mara na ana watoto wawili wenye mtindio wa akili kwa sababu ya hilo. Na watoto wake pia wenye nyaswa. Alikwenda polisi mara tatu na kila mara akirejeshwa nyumbani. Kwa mujibu wa Gulik mwanamke huyo bado anaishi na mume wake. Chama tawala cha AK nchini Uturuki ambacho hivi sasa kinataka kuchaguliwa tena katika uchaguzi wa mwezi Juni kimetoa maoni yake kuhusu ripoti hii na kimepinga vikali kukosolewa kuhusu haki za wanawake na kuelezea kwa mageuzi ya kisheria yampitishwa kukidhi mahitaji ya wanachama wa umoja wa Ulaya lakini wakosoaji wanasema kwa sababu ya misingi ya Kiislamu ya chama hicho bado kinasita kutekeleza kikamilifu sheria hizo kwa sababu ya hofu ya kuwakasirisha wa conservative katika ngazi za chini. Pinar Ilkaran, wa taasisi isiyo ya serikali nchini Uturuki, ambayo inajihusisha na haki za wanawake, anasema serikali zote za karibuni zinalawama kwa hali ilivyo hivi sasa. Wiki hii chama tawala kinataka kuelezea nia ya yake ya dhati kuhusu haki za wanawake kwa kuwa mwenyeji wa sherehe za baraza la ulaya la kutiwa saini kwa azimio jipya linalohusu kuzuia manyanyaso majumbani. Ofuatao ni Moktasa roho habari. Afisa mmoja wa Marekani anasema Pakistan karibu itawaruhusu uchunguzwaji wa Marekani kwa hoji wake watatu wa Osama bin Laden ambao walikuwa na kiongozi wa Al-Qaeda wakati walipowawa nchini Pakistan wiki iliyopita. Rais wa Sudan Omar al-Bashir amealikwa kwenda Uganda nchi ambayo anaiepuka tangu alipofunguliwa mashtaka mwaka 2009 kwa shutuma za uhalifu wa vita huko Darfur. Mahakama moja ya Misri imemhukumu waziri wa zamani wa utalii nchini humo kifungo cha miaka mitano jela kwa kosa la rushwa. Jeshi la sudani Kusini linasema watu wawili wameuawa katika mapigano kati ya na mgambo asi na raia katika jimbo la Warrap. Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa nusu jioni kwa Sasa Afrika ya Kati na saa moja na nusu usiku kwa Sasa Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yote ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Dwayne Collins na msimamizi wa matangazo moyo Hamza kutoka Washington mimi ni Khadija Riame na mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tukisema kwaheri na usiku mwema kutoka Washington DC.